ترجمة نانسي سبحانك وبحمدك أنت العلي العظيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسيدك دعاءا عليك أنت كما أديت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم الشهر ديننا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المختارين واصحابه الطيبين والطاهرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ما اجل المسلمين ان الله حق وذاته ولا تخوتنا الا وانتم مسلمون Mari, kita bersama-sama merenung sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini Pertama, mari kita syukuri kehadiran kita di tempat ini Kita telah dipilih oleh Allah Di antara hamba-hamba Allah yang lain Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang bisa melangkankan kaki kita untuk pergi ke masjid ini Untuk melaksanakan sholat jubat Angkat tadi Lihat di sana ada banyak bahawa Allah Yang semestinya mereka ikut bersama kita di tempat ini Tapi karena Allah tidak menghendaki kebaikan untuk mereka Sehingga mereka tidak melaksanakan sholat Jumat Maka kita ketahui bahwa Kehadiran kita ke tempat ini adalah pilihan Allah Allah memilih kita Dan ini harus kita syukuri dengan syukur yang sesungguhnya Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita Kita pun tidak bersama mereka Kemudian Syukur yang sesungguhnya ternyata tidak cukup kita memikirkan tentang kebaikan untuk kita. Agar tadi, harus kita lanjutkan kerendungan kita bahawa saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat jumat Bagaimana cara pandang kita kepada mereka saat ini detik ini juga? Kalau memang kita merasa bahasanya, saat ini kita sudah mendapatkan Kenikmatan dari Allah untuk bisa melaksanakan sholat jumat saat ini. Sekarang mari kita lihat mereka. Yang mungkin tadi kita keluar dari rumah kita berjumpa mereka. Kita melihat mereka. Dan kita tahu kalau mereka tidak akan sulat Jum'at. Sekarang tanyakan di hati kecil kita. Apa yang ada di hati kita? Apakah kita berkola orang jua melihat mereka? Jika demikian, maka kata ilah untuk benar iman kita. Sebab Nabi SAW mengingatkan. Nabi SAW mengingatkan. La yuhminu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsi belum sempurna iman kalian kalau kalian belum mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri kalau kita di saat melihat saudara kita yang belum sholat jumat kau masih cuek tidak ada terenyum di hati kita khawatir iman kita belum benar ini yang perlu kita hidupkan tidak cukup kita berbangga lalu kita bisa sholat jumat sholat jumat Jum akan kami bagaimana di saat kita melihat mereka sudahkah hati kita merasa prehantin terenyum Lalu memandang mereka dengan kasih sayang, lalu kita pandangkan ke doa Kemudian kita ajak perlahan untuk mereka bisa sholat Jum'at Kalau ternyata kita tergolong orang yang cuek kepada mereka, kita hilang Belum benar kita di dalam menghadiri masjid ini Belum benar kita di saat menghadiri Jum'atan ini Kenapa? Kita hanya memikirkan kebaikan untuk diri kita sendiri Mari kita hidupkan hati kita Dan bahkan banyak di antara kita, mereka kasih-dekasih kasih Allah Di saat melihat saudaranya terpreset dalam kemaksiatan, mereka menangis dan suratkah hati kita ternyum paling tidak biarpun kita baru bisa menangis seperti mereka para berkasi-kasi Allah ini mula-mula yang harus kita hadirkan dan setelah ini kita tidak akan rela jika kita punya orang yang mekerja dengan kita atau orang yang punya persahabatan dengan kita tetangga kita di saat harus ada belakang mereka melakukan kewajiban, lalu ternyata mereka tidak melakukan kewajiban, harus pertama-tama kita rasakan adalah hati kita tidak rela hati kita ternyum menginginkan mereka Lepas daripada kemaksiatan tersebut untuk menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini. Kemudian, kecenderungan selanjutnya adalah hampir setiap saat kita berbicara tentang hari berganti hari. Kalau kita pagi hari kita nunggu sore, kalau kita waktu sore kita nunggu pagi dan seterusnya. Malam nunggu siang, siang lihat musim panen kita nunggu musim hujan, nunggu musim panen dan begitu seterusnya. Kemudian tahun berganti tahun, seperti tahun ini kita, seperti bulan ini kita. Berada di tahun baru hijriah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu semua? Kalau Allah mengingatkan innama yakhluqu as-samaawaati wal arda bi-l-aqdi mukhtilafin Bergantinya siang malam minggu demi minggu, hari bulan demi bulan dan tahun demi tahun ini akan berguna sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Dan kita harus berpikir. Bergantinya hari apa sih dengan bergantinya hari? Apakah kita berpikir di saat bergantinya hari kita hanya mengevaluasi tentang toko kita, atau tentang santri kita, atau tentang majelis kita? Apakah kita tidak sadar bahwa bersama bersama bergantinya hari dan bersama bergantinya minggu dan bergantinya tahun seperti saat ini kita merasakan tahun baru, maka kita ilang bahwa bersama itu semua artinya kubur semakin dekat dengan kita. Dan saat untuk bertobat semakin sepih, dan saat melakukan be kebaikan kebaikan semakin sepih. Dan harus kita sadari makna ini. Dan ketahuilah bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah disadari setelah kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita melewati hari-hari ini dengan kelalaian. Agar tahu kita ilah, Nabi menyebutkan orang yang paling cerdas adalah imanasi akias. Siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh Nabi Muhammad orang cerdas adalah orang yang bukan orang bisa Menghafal ini itu Atau bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya Akan tapi orang yang paling cerdas adalah Orang yang selalu mengingat kematiannya Dan kematian, kematian itu akan datang Dan pasti akan datang Akan tapi kita hilang Kalau ditanya seseorang akan mati Dia sadar kalau dia akan mati Akan tapi perilaku kita ini Seolah-olah seperti orang yang tidak akan mati Dan kita hilang Kalau sudah orang meninggal dunia Tidak bisa lagi berhammal baik saat itu dan yang akan kita mati di alam barzah adalah apa yang kita lakukan saat ini di dunia Sekarang kita perlu koreksi diri Tidak usah melihat kematian seseorang Tapi kita perlu melihat kematian kita sendiri yang berbicara Dan kita sendiri ini Kita akan mati dan berusaha meninggal. Kita akan diletakkan di ruang tengah Ditutup kain Kita tidak, tidak bisa berucap. Kalau dulu kita bisa memetak Sekarang kita tidak bisa mulakan suara Dan kematian akan datang Dan saat ini kain kapan itu Kain kapan kita ini bermacam-macam ada yang saling kain kapas yang masih kita ada misalnya ini pun. belum jadi kapas. Ada yang mulai berbunga, ada yang sudah mulai dipintal, ada yang kain kapasnya sudah dikirim ke kotanya, ada yang kain kapasnya sudah dipotong dan bahkan hari ini pun ada yang sudah dibungkus kain kapan Dan kita semua akan mengalami itu semuanya. Maka ayo apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk persiapan kita di saat kita masuki alam barzah? Padoju perjalanan panjang di akhirat nanti dan semoga kita dikolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selamat. Dan mengingat kematian harus menjadi kebiasaan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kita hendak tidur, mengajari kita itu kalau tidur hendaknya seperti orang yang lagi dikubur. Kalau bisa gua ke kiblat, suci diri kita mengambil air wudu. Menhadap ke kiblat, kemudian kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sekisa mungkin paling tidak kita dengan air wudu. Siap-siap kalau seandainya kita tertidur dan tidak bangun lagi. Kalau kita di saat tertidur ingat Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan bertinggir kepada Allah Lalu tidak lupa, wasiat sudah kita tulis di atas kepala kita Kemudian setelah itu, Pak kita meninggal saat itu, kita meninggal dalam keadaan mulia Dan kalau ternyata kita dibangunkan kembali oleh Allah, maka katailah Di saat itu, semalam sentuh kita seperti orang yang berkibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ada di antara kita tertidur di saat kita mendengarkan Apalagi apa-apa Dalam keadaan kita iseng, dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka Lalu kita tertidur saat itu, kita tidak boleh rela dengan demikian itu Maka mempersiapkan kematian adalah menjadikan orang indah hidupnya di dunia Dan semua akan mati, siapa yang tidak akan mati Dan kalau sudah ajar tiba, sudah tidak pandang, tidak kasih tahu sebelumnya malaikat Dan tidak tua, tidak muda, kalau sudah waktunya tiba, maka semua akan mati Dan sebaik-baik yang dipesankan ke Khatib adalah agar kita mengingat kematian dan mengingat kematian itu adalah menghidupkan dari yang mati. Imam Al-Qadarrahimahulul Taala dalam kitab Isyarat Surah mengingatkan ada orang yang dinasehati itu susah dengan seramah pun ternyata tidak paham. Maka nasihat yang paling dahsyat untuk orang tersebut adalah ingatkan kematiannya. Semua yang akan mati akan mati dan dendanya kita dalam kehidupan kita ini mempersiapkan kematian untuk mati dan siapapun yang mempersiapkan kematian maka di agar jalannya lurus. Tidakkan belak sana, dia akan belakang si penuju keritaan Allah SWT. Sehingga akan ditemukan seorang hamba dengan Allah. Dia sangat takut. Ibadahnya dia tidak pernah dia melanggar Allah. Kalau pun dia bersalah, segera kembali takut mati dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah. Kemudian dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia ada, akan akan sebagini indah karena semua yang dilakukan di dunia akan dibetik nanti di alam barza. Kalau dia berbuat baik kepada istri akan dibetik buahnya nanti di alam barza. Kalau dia berbuat baik kepada suami akan dibetik buahnya nanti wahai buah di alam barza. Kalau dia berbuat doani kepada tetangga Berbuat dolin kepada anak, berbuat dolin kepada sahabat Dosa kepada sesama manusia Akan dipetik nanti di saat berada di alam barzah Dilanjutkan nanti akan dipetik di saat dia melakukan perjalanan di badan masyar Dan seterusnya hingga ke neraka jahannam Dengan dosa-dosa dia akan repotan dalam hidupnya Di dunia juga tidak indah Karena dia telah melakukan kesalahan dengan si A, si B, si C dan seterusnya Akan tapi bagi orang yang selalu mengingat kematian Dia akan selalu menjaga perilakunya, tingkah laku, belakunya, akhlapnya Dia akan selalu jaga dan berhati-hati Sehingga hubungannya dengan Allah baik Dan hubungannya dengan manusia itu baik Dan kata ilah, Kalau sudah orang di alam barzah-zah Tidak ada yang bisa sampai kepada kita kecuali yang pernah kita tanam dahulu Kalau kita menanam kekejahatan terus Akan mengalir kekejahatan itu akan tetapi barang siapa yang membangun kebaikan apakah itu membangun masjid apa itu mengajar orang atau itu mendidik atau biayai orang-orang yang menuntut ilmu agama kemudian orang-orang itu semua menjadi ahli sujud maka sepanjang kita di alam barzah kita sudah mati maka amal-amal itu akan datang kepada kita maka dari itu saat inilah waktunya kita untuk berbekal semuanya dan jangan sampai kita ini dikagetkan oleh ajal dalam keadaan kita tidak punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu SWT kematian adalah pasti datangnya pasti pasti dan pasti siapa pun bakal mati dan banyak ada hakekat yang belum selesai menyampaikan pesannya sudah dicabut nyawanya demikian kita selalu minta kepada Allah semoga panjang umur panjang umur panjang umur dalam keadaan taat serta siapa lapiah akan tetapi ketahuilah sepanjang apapun umur kita kita akan menunggu ajal itu kita akan sampai kepada saat itu maka jangan sampai di antara kita berbuat zalim kepada sesama manusia Dosa kita kepada Allah hendaknya segera kita minta ampun kepada Allah, segera bertobat, memohon ampun kepada Allah sebesar apapun dosa itu, segera lakukan kepada Allah. Ingat dosa-dosa itu, sebut dosa-dosa itu di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Diwakili dengan tetesan air mata di tengah malam di saat kita sendiri dan kepada Allah maha pengampun. Dan siapapun yang menyesali dosa-dosanya, lalu memohon ampun kepada Allah. Ajai buminatati kapan tadabbalam. Biarpun dosa itu banyak, akhir tetapi jika hamba itu segera mohon kepada Allah bertobat kepada Allah sebagaimana lamala seperti orang yang tidak pernah punya dosa Akan adapun yang sombong dengan dosa dosa yang tidak pernah bertobat maka kita dosa -dosa yang dosa-dosa saja akan ditemui di alam barzah dan akan ditemui di padang mahsyar digiring di padang mahsyar dalam keadaan capek dia harus membawa dosa yang abdi dia harus menikul dosa sepanjang perjalanan di padang mahsyar Iga sampai nanti dia terperosok dalam neraka Jahannam. Tapi hamba-hamba yang hamba telah diampuni oleh Allah, hamba yang dekat kepada Allah hamba yang selalu berhati-hati hidupnya di dunia biar urusannya dosa kepada Allah segera dia minta ampun lalu diampuni oleh Allah di dunia sebelum dicamput nyawanya maka katailah di saat dia kembali kepada Allah SWT dia berjalan di padang Mahsyar dia akan bersama rombongan orang-orang mulia bersama rombongan Nabi SAW bin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang dicintai Allah akan dikumpulkan dengan hamba yang sangat dicintai oleh Allah yaitu Nabi SAW dan katailah pada Mahsyar yang mengerikan itu pada masyar mengerikan Jangan mengentekkan sedikit pun dosa Yang punya dosa kok belum diambuni Allah akan digotong dosa itu dipikul Dosa itu nanti di padang masyar Yang orang berada di padang masyar Merasa ketakutan Sehingga orang-orang ahli masyar itu Di saat merasakan beban Memikul dosa yang amat berat Kemudian keadaan pada masyar yang mengerikan Mereka semua pada berkata Ya Allah Keluarkan kami dari masyar yang mengerikan ini Biarpun harus menyeburkan raga jahat namun Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar dan itu ribuan tahun belum nanti rasanya diterangkan neraka akan diberi bagi hamba-hamba terkasih Hamba-hamba yang takut kepada Allah, hamba-hamba yang selalu mohon ampun di saat melakukan kesalahan, hamba yang diampuni oleh Allah bersama rombongan Nabi saw. Yang melewati pada masa begitu kilat dan begitu cepatnya sampai digambarkan oleh Nabi saw. Bagaimana kekasih Allah orang yang dekat kepada Allah pada wakcari yang mengilat itu menjadi mabain al-bahr wal asri seperti antara waktu tuhur dengan asar begitu cepatnya ia meluncur menuju surga Allah subhanahu wa taala. Maka ayo di saat di dunia ini kita renungi urusan kita. Bagaimana Anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita Anak kita Jangan sampai anak kita menghalangi kita Di saat kita punya amal baik Kita mungkin ahli sujud Kita mungkin adalah ahli obrok Kita mungkin ahli puasa Kita mungkin ahli majlis Agak tapi ternyata anak kita telah kita didik dengan pendidikan yang salah Maka anak itu akan menghalangi kita Sehingga kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju surga Di mana masyarakat kita akan terhalangi dengan itu semua Maka yang punya anak lihat anaknya ada di mana Boleh anak kita menjadi seorang dokter Boleh anak kita menjadi inginyur Agak tapi jadikan mereka dokter ahli sujud, insinyur ahli sujud orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menjadi orang gaya orang gaya yang dermawan orang gaya kenal Allah orang gaya tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi kalau kita tolim kepada anak tidak mendidik anak dengan benar maka kita hilang anak itu akan menghalangi kita di saat kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membantu di rumah kita istri, anak, semua yang bersama kita Ketaliman-ketaliman yang kita lakukan akan muncul itu nanti Dan akan membebani langkah-langkah kita Menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka ayo ingat kematian Kemudian kita siapkan kematian Yang punya kesalahan dengan sesama ayo kita menahi Jangan sampai kita punya berkhusuan dengan siapapun Jangan sampai kita punya dendam Kalau tadi disebutkan hendaknya kita Di saat melihat orang melakukan kemaksiatan Di hati kita terenyuh. Hati kita hidup dan kita lanjutkan. Jangan sampai ada di antara kita menginginkan kehancuran untuk saudara kita. Hilangkan dendam di hati kita. Ya. Kita mati, jangan sampai kita punya kebencian dengan seseorang. Punya dendam kepada seseorang. Hapus itu dendam. Jangan sampai kita ingin punya dendam sehingga menginginkan orang masuk neraka atau sengsara Tidak. Kita tidak akan menginginkan semua hamba-hamba itu masuk surga Kalaupun dia berbuat salah kepada kita Segera kita tata hati kita Kita doakan semoga Allah mengampuninya, nya Allah memberikan kesadaran kepada dia. Kemudian semoga Allah membimbingnya Sehingga ia masuk surga Allah SWT Lupakan dendam di hati kita Kerana kita punya perusuhan Dan katailah yang namanya Allah Dikatakan oleh Nabi sebagai Allah Ali yang memangkas agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hamba-hambanya Di antara di setiap sepertiga malam yang diri siapa akan minta ampun akan diampuni oleh Allah Kecuali orang yang punya kebencian Kecuali orang punya kebencian kepada sesama dan dendam kepada sesama Maka orang-orang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka biar ya, kesadaran kita maka ini kita akan menjadi hubungan baik kepada sesama manusia Sudahlah maafkan kerana sampai kita marah kepada seseorang, orang, sampai kita berdoakan dia masuk neraka, sampai dikatakan oleh sebagian orang orang soleh, sampai aku tidak akan memimpin, surga Allah itu luas Kalau kamu marah sama orang sudah doain, Allah semoga dia masuk surga, dia semoga terkira salah saya sebelum dia nak ketemu dengan dia. Maka jangan sampai doa jeleknya. Hati busuk adalah neraka. Wah, aku harus masuk neraka. Kamu harus. Bahkan kala ada kesalahan seseorang dicatat sampai sampai mau mati. Tidak kita ingin menghapus dendam itu semuanya, kita ingin hidup indah. Kalau masih belum bisa ingat kematian, di saat kita ingat kematian mudah kita akan minta maaf kepada seseorang. Kita takut di saat kita punya kesalahan kepada seseorang. Ternyata kita belum diampuni, belum diminta maaf dan belum ada keinginan untuk minta maaf. Ternyata sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu SWT dan takutlah kepada Allah dan hakikat orang bertakwa. Kalau kita kembali lagi, kata orang bertanggung adalah Orang yang baik kepada Allah Dan baik kepada sesama manusia Dan banyak hamba yang tertipu Baik kepada Allah, kalau tanya solat banyak Raka hati yang dilakukan, kuasa tidak pernah putus Haji umrah sering Akan tapi ternyata urusannya dengan manusia tidak benar Tidak, dia tidak akan selamat Dia tidak akan masuk surga dia Dia punya urusan dengan manusia Atau sebaliknya, ada orang yang baik dengan manusia Akan tapi ternyata tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Maka orang itu pun tidak tidak selamat اصْرَأُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ أَصَنَّ الْكَلَامَ رَبُّ اللهِ بِمَا يَعْلَمُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ بِكُلِّ يَهْدِي الْمُبْتَدِئُونَ عَوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مَاذَا قَالَ لَهُ بِذِكْرِ الْعَلِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ أَمْرِي سيدنا ومعنى محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته Alhamdulillahih hamd kama amr. Wajhudu anna illa illa Allah wa Hudha sharikalah irqam li mantihadihi wa kabar. Wajhudu anna siddina Muhammadan amduhu wa rasuluh siddinul khalikhi wal washir. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sharikinna wa mala siddina wa hukmim. Benda sultan binan daru aznu ribwar. Wala alih alfaru asal alqiyah. Asal muslimi takulah harfukati. Walladhummilla illa antum muslimin. Mari koreksi kita kepada diri kita sendiri kesalahan yang pernah kita lakukan jangan ditunda untuk bertobat sampai esok hari sebab esok hari belum tentu untuk kita kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini jangan ditunda di esok hari karena esok hari bukanlah belum tentu untuk kita pendidikan orang anak, anak kita segera kita benahi saat ini jangan tunggu di esok hari sebab kalau kita sudah mati melihat kesalahan anak kita kita sudah tidak bisa ingatkan Bayangkan kalau kita sudah berlutup di ruang benar itu, mengomong apa kepada anak kita. Kita berpesan jangan lakukan itu sudah tidak bisa. Lihatlah anak kita dengan kasih sayang saat ini waktu kita hidup. Pendidikan anak-anak, khususnya mendidik keluarga, pandang mereka dengan kasih sayang, ingat akhirat kalau bikin serius dalam mendidik anak-anak kita dan keluarga kita, Jangan biarkan, jangan sampai kita dikagetkan memang lagi, kita tidak bisa mengingatkan lagi Anak melakukan itu, baju putri-putri kita kaya begitu, kita tidak bisa mengingatkan Dan semua dosa yang dilakukan orang-orang itu akan ditumpangkan kepada kita Ingat kematian, kita semua akan mati Dan bulan dari tempat ini semuanya koreksi Yang kita dengar hari ini bukan untuk orang lain, akan tapi untuk kita sendiri untuk berbenah yang selama dikikir dengan harta nyayo sebelum kematian tiba Jangan kalau bersedekah menunggu anak bersedekah belum tentu Sebab banyak anak tidak pernah mau tahu urusan orang tua Banyak misalnya majlis atau tanah wakaf yang sudah beres ternyata dijual lagi oleh anaknya Dan semoga anak kita anak yang soleh soleha Akan tapi jangan sekali-kali dalam perbuatan baik mengandalkan anak kita Kita saat ini, kita mengandalkan diri kita saat ini Iya anak kita, kita dideng, dengan benar Akan tapi berbuat baiklah hari ini untuk kita dan memang kita akan menjadi anak-anak kita dengan benar kalau tidak kita akan dikagetkan dikagetkan dikagetkan dengan kedurhakaan anak-anak bila semoga saja kita menjadi anak-anak berbakti kepada kita kita akan dikagetkan dengan dosa-dosa maka hari ini saat ini waktunya tidak usah ditunda esok hari ayo kita lapangkan dada kepada sesama memaafkan semua kesalahan sesama kita kemudian kita juga minta maaf kepada sesama kita dan kepada Allah ayo kita sisihkan waktu untuk berdoa di tengah malam adukan dosa kita kepada Allah Khususnya dosa kepada Allah, hendaknya kita mengadu kepada Allah Dan jangan ceritakan kepada siapumun dari bangsa manusia Mungkin ada di antara yang hadir pernah mengadu, mungkin ada yang pernah terpresar dalam judi atau zina. Adukan itu semua kepada Allah Kalau kita sudah mengadu, saya harus kepada Allah Allah akan mengampuni, jangan ceritakan kepada siapumun dari bangsa manusia Tapi kalau dosa dengan manusia, hendaknya kita minta maaf kepada siapumun yang kita salah Kita berbuat salah kepadanya Jika tidak mungkin kita banyak berdoakan orang tersebut kita harus sambung dengan sesama manusia Dengan kebaikan, dengan doa-doa Kemuliaan untuk orang-orang yang pernah kita terlindungi Intinya bahasanya, ayo kita koreksi diri kita sendiri Jangan sampai apa yang kita dengar dari ceramah seseorang hanya untuk koreksi orang lain itu kesalahan dalam tidak duduk belajar ini adalah untuk aku sebelum orang lain adalah aku yang diajak bapak tadi adalah aku aku yang punya istri aku yang punya anak aku yang punya karyawan aku yang punya membatu aku yang suka kasar aku yang suka memboncing aku, aku yang suka aku yang suka bukan orang lain tapi inilah aku aku kemudian setelah itulah jadi kesadaran inilah tak akan terlalu tinggi menuju kekulitan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dia dapat Allah Subhanahu dari kesadaran dan kuncinya ada kepada anda adalah kita harus sering selalu mengingat kematian, memingat kematian. Mari kita memohon kepada Allah dari banyak bahasanya Allah Subhanahu Wataala mengajari kita untuk usah kepada Nabi. Allah berfirman inna Allahum wa lalika karuyusallun ala nabi Ya ayu aladhin amal yusallu alihi wa Allahumma salli wa ala habibina wa syafi'ina wa mulada sayyidina muhammadu wa ala abihi wa ashabihi wa tabi'ina ala kubi isanin la imidin Allahumma ya Allah, Allah merhati kita walau terhambat kita, Allah mengurus kita walau terhadir kita, Allah mengabdi kita walau terberat kita, Allah mengakui kita walau terhidup kita, Allah mengatur kita walau tergalil kita, Allah mengkawin kita di hari dan di baitul qudsin wahai rasulullah salamun alaina min nabru matil nur wa jadin al rahim ya allahumma inna huwa badr allah ya sikati pada saat ini ya allah allah jadikan ikhlasi kami adalah ibadah saat ini maka kami mohon, ya kami, mohon, ya kami, mohon, ya kami mohon ya allah kami mohon ya allah kami mohon ya allah jika ada di antara tetangga kami masyarakat kami yang sebenarnya mereka harus hadir bersama kami akan tetapi saat ini mereka meninggalkan saudara jubah ya allah kami mohon dijembatkan ya agar datang bawa mereka ke tempat mulia sm ya allah kami tidak ingin salah satu dari tanggal kami masuk adera kamu. Kami ingin mereka semuanya selamat, Ya Allah. Bawa mereka ke tempat yang mulia semacam ini, ya Allah. Gerakan henti mereka. Mudahkan langkah mereka untuk menuju kemuliaan semacam ini. Dan ampuni mereka, Ya Allah. Dan ampuni kami semua, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami. Pandang mereka semua dengan kasih sayang, Ya Allah. Istri kami yang ada di rumah. keluarga kami yang ada di rumah, Ya Allah. Kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang, Ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, ku mengatau keadaan kami Allah, jauhkan kami dari segala Kelistaan, jauhkan kami dari segala dosa Jauhkan kami dari kemaksiatan Ya Allah, bantah kami jauhkan dari Melihat yang haram, hindah kami Jauhkan dari mengucapkan yang haram Teringat kami jauhkan dari mendengar yang haram Anggota tubuh kami, Ya Allah Jauhkan yang dari yang haram Maka kami mohon mempunyai segala dosa kami Yang dilakukan oleh anggota tubuh kami Dan hati kami, Ya Allah Hati kami, Ya Allah, jauhkan kami dari Penyakit-penyakit hati, jauhkan kami dari Dengan kepada sesama kami, Ya Allah Jauhkan ya, kami dari dengki kepada sesama kami maka kami mohon ya Allah jika ada orang yang berhasil ya Allah di kiri kanan kami atau sahabat kami, saudara kami, lalu kami mulai mendendki maka kami mohon ya Allah tambah keberhasilan mereka itu ya Allah ya Allah jika ada orang yang berhasil dalam dakwah atau berhasil dalam usahanya kemudian kami mulai mendendki mereka kami mohon ya Allah tambah keberhasilan mereka dan jadikan mereka cumi-cumi ahli surga dan jadikan mereka orang kaya ahli surga dan bersihkan kedengkian di hati kami ya Allah kami tidak ingin dendki kepada siapa Ya Allah, dan jika ada orang yang mendengki kami karena hasilan kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami ya Allah. Dan bersihkan hati mereka dari dengkian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba yang berbuat salah kepada kami atau berbuat dosa kepada kami, ampunilah ya kami, menyakiti kami, menggunjing kami, mengwennah kami. Kami mohon, Ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon, berikan kesadaran kepada mereka, Ya Allah. Dan ampuni mereka, Ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami, Ya Allah. Kami ingin jadi sebab orang lain masuk surgamu, Ya Allah. Ya Allah. Dan jadikan kami dan mereka hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Dan semua yang ada di tempat ini, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Tanpa ada kebencian di antara kami, dan tanpa ada dunia yang hanya kasih sayang dan kasih sayang dan kami mohon, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah alam manusia mengerikan Madang maksyar mengerikan Dalam kamu mengerikan Maka kami mohon jauhkan kami Ya Allah Dari segala dosa Dan ampuni dosa kami Saat ini Ya Allah Sebelum kau caput nyawa kami Jangan kau caput nyawa kami Kecuali kau ampuni dosa-dosa kami Kami takut kalah bersahapun Dengan dosa-dosa itu Ya Allah Kami takut seksa di kubur Ya Ibu Puri Ya Allah Kami takut di madang maksyar Membawa dosa-dosa itu Ya Allah Kami takut di sirat al mustaqim, Sirat al-mustakim Menjadi sempit Karena dosa-dosa kami Kami takut neraka jahat Maka kami mohon, Ya Allah Kami sadar kami banyak dosa, Ya Allah Dan kami juga sadar Kau bahagian pun, Ya Allah Ampunin segala dosa kami, Ya Allah Jangan sisa sedikit pun dari dosa-dosa kami, Ya Allah Ya Allah, kau bahagian tahu tentang kami, Ya Allah Ada lagi satu dosa, Ya Allah Yang kami tahu kalau itu dosa kami masih sering melakukannya, Ya Allah. Kami sadar kalau itu kemaksiatan. Kami sadar kalau itu haram. Akan tetapi kami masih sering melakukannya. Ya Allah, dosa ini itu bagaikan kami wahai ya Allah. Hentikan kami dari dosa itu dengan kasih sayang-Mu. dan ampuni kami wahai Allah. Aku paham tahu tentang kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari minuman ya Allah. Jauhkan kami, Ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami dari sida yang musuh, sida dari kami. Ya Allah, yang saat ini ya Allah kami sering mendengar perzinahan di dan kanan kami Ya Allah, zina-zina yang busuk dan hina itu, kami mohon jaga kehormatan anak keturunan kami jaga kehormatan keluarga kami dan masyarakat kami dan kami mohon Ya Allah jika ada di antara kami, atau saudara kami tetangga kami, ada yang pernah terpleset dalam hina dan musuhnya zina kami mohon Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka Ya Allah tutup air mereka dan ampuni mereka Ya Allah, tutup air, ya air mereka dan ampuni mereka Ya Allah, Ya Allah dan berikan kesadaran kepada mereka, Ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu, Ya Allah, Ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari mengunci ke orang berzinah, jauhkan kami dari mengunci ke orang lain, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru guru kami, Ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru guru kami dan semua yang berjuang di tempat ini, kami mohon berikan keturunan, Ya Allah. Yang berjuang di Malaysia ini, Ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan, Ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Baikan telah berdauri kami, Allah masih hidup bersama kami, Ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, Ya Allah. Kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Seperti kau pertemukan kami saat ini, kami mohon. Pertemukan kami kelahan di surga bersama. Kau kasihmu, dan Muhammad, Ya Allah. Dengan kau kasihmu, Dami Muhammad. Kami ingin melihat belajar dia setiap saat, Ya Allah. Dan jadikan pertemuan ini bukan Mahana teman kami Dengan berkasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, abuni orang tua kami dan guru-guru kami Dan abuni kami semua, Ya Allah Ya Allah, lembutkan hati kami, Ya Allah Lembutkan hati kami, Ya Allah Lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah Dan selalu ingatkan kami akan kematian Dan jadikan hidup kami indah, Ya Allah, di dunia Di keluarga kami, Ya Allah Bahagia di rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai, saling menghormati Saling menghargai dengan anak-anak yang soleh Anak-anak yang soleh, yang mencintai Kekasihmu Nabi Muhammad, dicintai Asyura bi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma wabarika al-salfai al-rashidin alladhina qad bihaqqa wa kanu hidayatul sada dina bi maghdi Umar wa Uthman wa Ali wasari Allahumma ya rabna ta'anna al-bala wa al-waba wa al wa al Allahumma ya rabna aslih wa aslih baladna wa solahihi wa solahu Allahumma ya rabna la wa alimna halaki solahu li al Allahumma aizz al-islam wa al Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Muslimin, wakdir manah dari Islamul Muslimin. Al-Qurba ya Rabbal Aatina, fitriyah hazana, wabil akhirah syaraatina ada bani. Allahumma ya Rabbil Bilal, al-Muslimin wal-Muslimat, wal-Buminin wal-Buminat, al-Ayayin wal-Amal, bi rahmatika ya rahman rahimin, ya arhamar وَيَذَكِّرُكُمْ كَرِيمًا بَلِ يَعْلَمُ كُلُّ مَا تَتَذَكَّرُونَ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ غَيْبُ وَلَا وَالْأَرْضِ وَهُوَ قميت عن صنم لربما قال حملوا على الحزين جسدي وهم يتثاقلون خطوا كتاب عمري قد طوى صفحاته وإذا جرى ذكري وسرورهم لا يقطعون فكأنني حلم قديم أو هم لا يذكرون وقعوا زيارة حبهم عنهم بِكُلِّ غَيْدِ اللهِ إِنَّكَ كُلُّ ثَمٍّ مَا إِمَّهِي قُلُ الْمَنَا بَاخِفْتِ وَاسْتَيْخِذُ يَا رَاقِدُ هم هم خاشعون ذا نتا اخرين لكم وانتم راحلون يا ذا حقون غد لكم